Euskal Hedabidetako Entzule, Irakurle, eta ikusleak ongietori, herria Euskal Irratiak, gazeta, berria, eta kanaldudek etxe bizitza gaia jorratuko dugu. Izan gazte edo xahar, izan xiberuan berdin basena faruan edo kostaldean, gerota zailago da etxe bizitza baten atxemaitea eta gainerat, prezio presio agazoinean. Duelagutti Milaka jende bildu ziren baionan manifestaldian salatzeko gure lurraldean gertatzen dena baliatu ginen ere leku kutasun zonbait zuen biltzeko. Eman aldi hontan gomita frango beraz. Izan autetxi herritar lurza india eta aldako ordezkariak. Baina hain zin hitzazuri eki ere Etxe bizitzaren inguruko egoera beraz aztertzen aldaukuzu Zertan dira, nola kordira da Bestezuk gainitzen hori zeitena sailalei parte euskal gean datuak uh, lortzea baina aldiuntan ejean badugu xantza uh, uh, euskal irigune elkargoak uh, bizitegin tokiko plana bozkatu zularik erabaki beitzen beha atoki bat uh, sortzea udap irigintza agentziaren uh, eskutzi zuen hori uh, eta uji eskergia da badugula jazki oroko bat uh, ukaiteko manera badira ere intze estatistika institutuaren uh, datuak eta azkenik be, eragilek ondotik hemen izan ez uh, zenbait uh, eragilek emaiten dituztena uh, datuak ere baditugu. Eta horrekin egia da, gaigirela diagnostiko horoko bat egiteko gauhegun bai. Eta lehenik jendetza da, lehenbiziko zenbakia? Bai, eta horretan, intze beraz, frantziako estatistika eta ekonomia aztegeten institutuaren datuak baditugu. 2000 eta meretziko datuak dira irurundamabost mila, segin da irurlogeita amairu, egitak lirateke ipage euskalegian, duela urte kontu horietara iritsi zen. Horrek egin du, ask urteetan kasik euneko behuueko hemen bat e, izan dela. Euskal irigun elkargoaren datuen arabera, urte guziz irumila egitak e, jenen lirateke Ipaj Euskal Ejira. Hori ikusten dugu pantailan, e, ben nolaz baitere e, zeh izanlen litzatekean gauhegun bizitegien multzua Ipaj Euskal Ejian, orotara kontatzen da beheun bat mila bizitza baliratekeela e, Ipaj Euskal Ejian, eta horien laurdena, Beraz, pantailan ikus dezaketanek, ikatien entzuten dute, baina pantailan ikusten dute, urdinez agertzen den hogek erakusten dugu, horetan bigarren etxibizitzen eta beraz be, alokairu labujeko bizitegien proportzioa zer dira zerrizateken, etxe bizitza utxekin e, elkartzen malin badugu, kasik laurdena lirateke gaur egun e, ipar euskal lehian. Jaki matra, mila behatzen da laroita mahetik, larogei bat mila etxe bizitza ere ikiderera e, ipar euskal lehian, eta grafikoan ikusten alda, eh? nola mila behatzen da irologu eta sohtzitik e, gaur harteko datua gartzen malin ditugu bizitekin nagusien proportzioa urte-zurte apaltzen e, ari da, eta alderantziz, be, bigehen etxe bizitzen hori, e, kasik bikoiztuda, mila behat da, irologita zortzitik uh, unat. Mm. Bon, espe espekulazioa initza ipatzen da, presioen uh, hemen datze, orokorrada azkenian. Bai, eta genera biletan ikusten da, bai salmentetan eta baita aloka iruetan uh, ere. Uh, Oger Euskal Elkarguak eman uh, datuak uh, ditugu eta pantainan ikusi dezakigu behar eskaintza uh, presioa zertan den. 2008an 2006 da bederatzi eurotan saltzen zen e, metro kajatua. Zazpi urte berantago, 5.000 irureon da larogita emezuxtzi eurotan. Ez da gitu ahitzen giren, ezan nahi du zazpi uxtean kasik 2.000 euroko e, emendatzea izan dela, 1.000 euroko e, emendatzea e, izan da, eta gisa bereko E, hemen datzea ikusten aldugu aloka irubetan ere, hogeztugu e, zenbaki zehatzik, ahatik badakiku gauhegun, eta hori aldak salatu izan dubein baino gehiagotan, be, igiezin agentziek, jabeek alokatzeko momentuan, alokatzep jesioa baino hiru aldiz lantzari e, handiago aukaitea galde dute, eta gauhegun ipa euskalekian diren lantzariekin e, biziki zailada ein, ein, oktara, ein oktara iristea. Badirak augegun Frantziako estatuan alokairuen prezioa mugatzeko dispozitiboak, Parisen besteak beste Frantziako hiriburuan e, martxan emanadute aukera hori, eta Ipar Euskal Egean ere, Euskal irigun elkargoak auta gaitza emanadu Piritinio prefeturarekin, eta printzipioz, ongi bidean, 2018-ako dispozitiboa martxan emaniteko asmoa balukete, ikusiko horrek eragin itzan lezaken, beraz alokairuen prezioan. Horrekin, ba, hertsiki lotua da e, bizitegi sozialen kopurua. Bai, eta sustut kontuan hartzen balin badugu, Ipache Euskal Herriko biztanlean gehiengoak ba, lukeela, aukera bizitegi sozial bat uh, ukaiteko, irizpideetan uh, sartzen baita, ASSA Habitazioa Atlantik uh, egiturak uh, diunaren arabera. E, afera da estelaski esk, e, eskaintza edo bizitegi sozial eskaurgia eran zuteko eta sustut itxaroi it, e, datu itxaro biziki biziki luzeak direla e, gaur egun ipar euskalejian 2019 datuak eman ditugu berhista bimilata medeziana ipar euskalejiko bizitegien 100eko ameka zen soziala, beraz ahasugutida e, beden eskaerari e, erantzuteko, jakin behar da Frantzian badala lege bat, etxe bizizta lege bat e, e, e, e, e izena duena, orain dela urte batzu boskatua izan zena, eta hojen arabera irumila bosteun biztanle baino gehiago dituen e, dituzten egietan, bizitegien eguneko hogeita bosta izan beharko bizitegi e, soziala. Afera da, badela trampatik bat kalkuluan <laughs> legea egiten duenak trampai egiten baitu e, e, beti Eta euneko oita bosteko proporzio hortara iristeko, be funtsan bizitegi nagusiak baizik dituzte uh, kontuan hartzen. Badakigularik Iper Euskal Egean bigajen bizitegien edo etxibizitzen proporzioa zenbatekoa den, be, pite ulehtzen da, horrek e, zeharazos hortzen aldu bizi biziplataforma, kapirilaren bateko manifestazioa daitu zuen plataformak eskatzen du besteak beste, be hori egiteko bigajen etxibizitzak ere kontuan e, hartuak izan e, daite zen. E, bizitegi sozialekin bukatzeko, jakimbar da, elkarkoak bostkatu zuen bizitegi, eh, tokiko bizitegien planan, auk ikusten dela urte guziz 2006 bizitegi sozial behi sortzea. Eh, eta oktarako asezta egiturari, eh, 5 milioi euroko eh, aintzinkondua maitea bostkatu dute aurtengoa auk eikontuetan adibidez Euskal Herri guna elkarkoan. Horra mm. bon, ipatu dituzu uh, bigarren etxe bizitzak, badat, badakigu uh, somat lita izken ipar Euskal Euskal Herrian? Eh, bai eta behar bada merezitu pantailan eh, mapa erakustea, bigarien etxibizitzen proporzioa erakusten duen uh, mapa erakustea, intze institutuaren uh, arabera, beharueita bi mila zazpirun da beharueita iru bigarien etxibizitzen ziren Ipari Euskalegian bi mila eta emerezien, duela lagurteko datuala. Eh, ondotik, eriabizi eh, plataformak zabaladu dituen datuen arabera, gauhegun, Kasik behogeita bost miletara iritsiak inateke. Hor oh, mapan ikusten ahaluzue, uh, pantailan ikusten da. Bizona, edo bi eremu ikusten dira bere iziki uh, gohiz. Batetik uh, lapuketik kostalde hori, eta bestetik uh, siberua uh, bahnekaldeko uh, be eremu hori. Uh, eta hor, oh, uh, zinez, uh, datuak uh, biziki deigahiak uh, dira. Uh, mila behatzun da erioita zortzitik ona euneko larogeita lauko emendatzea eh, izan da egiten etxibizitzea begira. Bizitekin agusiek izan nolten bilakaera baino haise e, ahondiagoa. Eta zonbait eh, egiten, ahi ahia da, eh, mi ahitzen edo doni manen loitzunen eguneko behogeia dira egiten eh, etxibizitzeak etxibizta eh, guzien proporzioak zen alin badugu. Eh, zonbait egiten, eh, bi aipatzeko getari lapurtikostaldean edo lagaine xiberuan, eh, Bizitegi nagusiak baino gehiago dira e, bilagen etxe bizizak. Hau da, egi mailan e, bizitegien egia baino gehiago bilagen etxe bizizak, e, dira egi horietan, ahi-gahia da. Horain dela, aste batzu, eh, hainbat hobos hauen platzaratu zituen besteak beste Euskalegia bai eh, ezkejiko mugimendu eh, abertzaleak, egoera ohi, eh, auge egiteko. Batetik, bada eskara bat beste eragile batzuek ere egiten dutena. Etxe bizitza tentxio eremu hori, iparge Euskalegi guzira eh, zabaltzak, hau egun lagu jodiko oztaldeko baizik ez dira sartzen eh, tentsio eremu hoktan. Eta egia da auge, kejiko etxari hainbat eh, neuhi eh, aukera maiten diola besteak beste, beste, beste fiskalitatea hlo E, Fiskalitatea ahluan ere, e-atxibaik e, besteak-bestek alde izan du, e, bigeajen e-atxibizitzen zehkigabat e, sohtzea, beriziki e, be, zehkabetzeko bigeajen e-atxibizitza uriek. Eta azkenik, bada e, gogoetabat edo eztabaida bat hori ere e-exan ezak e, e, e eman izan duela Eh, Maingainean beste eragile batzuek ere hori buruzko iritzia mamalin badute ere. Ego iliak estatutuarena eh, sohtzea. Horengoz bat da, korsikan ere gisa bereko gogoetak eh, baditzuzte, baina printzipioa litzateke, eh, etxibiztze bat erosial eh, izaiteko, edo zein egitahek, eh, epe bat, eh, denbora bat jadanik, bizitzen eh, emaitea lujalde batean, biziproiektu batuk aitea lujalde batean, ara, perimetroa eta baldintzak, horreindik eh, zehaztekoak eh, lirateke, baina aukera hori balitzateke bigean etxibizt ziten, proporzio hori eh, apaltzeko edo gutienez mugatzeko. Bai, eta epelaburreko alokairuak, horiek ere aipatzekoak ditugu? Bai, eta lotuada bigarren bai. eh, etxibizizarekin funtzean hainitzetan, eh, bat etxibiziztabat dutenek eh, egiten duten autua baita beh, urte guztian eh, zehak, erbienbi eh, gitzako eh, eh, plataformentan eh, eta emaitea, eh, bada erbienbi, bada booking, beste hainbat eh, eh, webgune ere eh, ditugu eta komunidad behar da zenbait eh, gako edo gako batzu emaitea, eh, Euskalekakoak eh, zabaldutako zenbakien eh, arabera, 2008an, MS-14.000 bosteun, eta larogeita amairu, eh, iragarki aktibo baziren eh, plataforma ezberdin horietan, eh, eh, horik eh, usten dugu pantailan, eh, 2008an eguneko, eunda ogeit, hogeita emereziko, hemen datzea izan da, ez da jipia, jakimbar eh, da, Horietan egdia baino gehiago, egun hogei e, egun baino gehiago eskuragahi direla, eta horiek dira justuki e, Euskal Elkargoak onartu duen edo onartu zuen e, konpentsazio arauan sartzen diren e, etxe bizitzak. E, urtean, egun hogei egun baino gehiago eskuragahi direnak, beraz, epelabujeko alokairurako plataforma, E, horietan. Oro iztarazteko labur-labur beraz zer den konpentsazio e, neukie hori e, martxoaren batean, eman zen e, indajean trompatzen ezpalin banaiz eta hemen dikaintzina beraz be, EPE laburrekoa loka iruan bizitegi bat e, proposatu e, nahi duenak turizmorako bizitza bat e, proposatu e, nahi duenak ondoan, be, lokal komertzial bat bizitegi e, bilakatu beharko du, ba eskuratu e, nahi balin badu hortarako e, e, aldak eta elkarruguak eman izan dituzten e, datuen arabera, gutxi-gurabera kalkulatzenan, neujiori indahean emaitearekin, ameka mila bizitegi libejatzeko aukera izaitena litzatekela, ez da txipia. Ez da txipia. Eta baliteratezke ere, zegoen gauztak gehiago egiteko, ojere fiskalitatea aipatzen da besteak beste, gaujegun, jakin behar baita, eta hori ahi, ahi, ahi da. epe laujeko alokai jurako, Zerka behar apenak bat ira, Merkiagoa da, epela bugeko alokaidu bat uh, ukaitea zerken uh, uh, ikuspegitik, eta biztandena horik entzeko eskatua du, eragile batek uh, baino gehiagok, ez baitu zentzu ondiegirik gauhegun uh, dugun kristiunen uh, aintzinan. Zuzenden bezala, bada beste fenomeno bat ere aipatu nahi zinuena, etxe gabetze edo kamporatzea, oi, arte egiada, guti aipatzen zela, baina aldak hori ekarri du maigainerat. Bai, egiak han beriziki, ego euskal lehian ikusi zanitugu ditugu gabetzei uh, buruzko informazioak, beste egiak esiak uh, osatu zere, kanporatuak uh, ziren amait uh, pertsona babesteko. Uh, Ipa euskal lehian horrein arte uh, etzen uh, aipatzen jakin behar da, egun etxe jabeba, Batek, baduela alokairua mozteko uh, parada, bi baldintzarekin, edo etxea berezat edo familiako batentzat beheskuratzeko balin bada, edo etxe hori saltzeko uh, borondatea balin badu. E, Baldintza bakajada, segila bete lehenago uh, jakinaratzi behar diola uh, maiztexari edo aloka tzaileari. E, Afera da, eta hori da uh, sustutazken ugtetan uh, ikusten dina, behetxe bizizten uh, ahloan biziten kristianen uh, ondorioz, Be, Batzuak ez zutela lohtzen, e, kanporatzea gindu hori e, ukan ondotik bizte, etxe biziztabat e, atxemaita eta hori da bizitik interesriagia aldak eman duen, e, datua hori ere ustut dut bimila eta dela. Bimila eta uh, urtean, bai uzitegian, irure onda bi prosedura izan ziren, alokairua etan edo moztu ondotik bizitzik utzi ez zuten maiztegen kontxa hogek ezan nahi du, be, kampuratzea du haukantzutela, ez dutela besterik e, atximan, eta funtsan, be, hauzitegira ere izan direla, jen bizitegi hauzi ez dutelako. Hoiek dira, auzitegira iritsi direnak. Ezan e, nahi du, Segur jenek haise egin du gehiago izan direla, gauhegun ez dugu datu zehatzik, eta hori da besteak-beste altak eginduen eskaira bat, beh, ohi buruzko zinezko kontaketa bat e, egina zaitea bai Euskal Elkargoan, edo Pirinua Atlantikoetako Prefetura mailan, eta biztan dena, hori mugatzeko eren eguhiak hartuak izan daitezela, gauhegun gauzak guti egina bai, eta Manu ba, bagi bagi tugu itudia uh, hortas Orida bateko manifestazioan aldarekin batera kanporatuen kolektibo bat edo beintzat kanporatuak izan diren pertsona talde bat elkartu zen kanaldudek beraz likutasun horiek bildu zituen eta gauja badugu entzuteko para da Z'habiter à Bayonne Saint-Esprit et mon propriétaire a vendu Bai honokosan espiritun bizi nintzen, hene jabeak xaldu du. agentziak sortzi hilabeteko EPA eman daut, beste bizitegi baten atsemaiteko, baina ez da aski izan. Beraz, karrikan ezizeiteko aldari sustengo galdegin bihot. Me sui roturne opredalda por vraiment avoir un soutien, parce que je me retrouve a la rue. Je suis assistant maternel, je perde du jour holandomean, mon travail et mon logement. Agentziak estudeusegin enelaguntzeko eta hene jornala gore gizzen bizitegi sozial batean sartzeko. J'avais trop de salaire pour gantzak dans les logements sociaux, Gras a Aldaj jai gagit 15 jours de plus. De... Aldari esker de... biaste gehiago egogonhal iza, zen apartamentduan eta azkenian bisitegi de... bat kasitu dut. le bush Hawaiii a anfen peé ou bout de 8 mois et demi pour uh, trouver un logement. Bah, moi mon cas à moi c'est qu'on m'a dans un cabanon en gros qui n'était pas voué à être destiné En kasua da bizilikutzat kontsideatuk ezten kajoola battian de... asertu nintzla, astapenean zitxurazongi bazen ere gero zetasuna dazoak agertu dira. De de problem d'humidité rien et isolé, ni la chape ni le toit, donc bah, même avec les chauffage à fond il fait 15. Les factures sont attribuées au locataire bien Fakturak alokatzailak ditu pagatzen. Ororenburu berak du zertasun hor daitzen. A payer au final au bout au bout de la chaîne bah c'est le du hauzitan ezagi bainuen ezbaitzatan beru berogailu bat konpondu beraz beraznegu bat beru gabe eta gainerat bizitegi hortan bere familiako norbait ezagiko du. Pour iloger un membre de sa famille soi-disant quartier Abbas-la-Plaine Et j'ai reçu un congé pour vente. Ba la plenen bic nice congé pour vente de la quoi igorida utenia Apirila da eta ez dut beste bicitegirik atsi maiten, bakarrik naiz nene smiarekin eta ene keskada deus gabe galitia. Et euh aujourd'hui ma problématique c'est de ne rien trouver. Je suis pas encore dehors mais heureusement j'ai Alda qui qui suit mon cas et qui me Ezni Alda ordutala, ene bidiratzeko desmartxer begira, beharrik olako elkartia badirela d'agabituriki girenen laguntzeko. Ni ona pa neseseremon le connaissances juridiques. Et donc c'est très important que des associations euh, existent. Je participe à cette manifestation. Manifestal diuntarparte hartzen dut nere kasuaren birgi emaitz ed... gain zintzela zin bakarrik erakusteko ere. On est énormément de gens qui se retrouvent avec des Aizgildas de mikarekin kanpon bizi girenak. À vivre, à vivre dehors, Moi je m'en sors mais euh... Et zait susi nahi duritzen, lanean ari diren eta jedaria biziarazten duten egndeak kanpoizaitia. Qui font vivre la société se retrouve sans un largeement d'hor. Ça me fait cha aucar parce que je vois qu'on est nombreux à être confrontés à ce problème qui, uh, qui est de plus ample. E Gitzen hau ikustiak herripikatzen den arazo uniburu egiteko haiz direla, agian entzuna dira eta gauzak aldatuko direla espero dut. Et que, que là-hau ça, ça, ça bouge quoi? Voilà simplement. Eki, Erremondegi, kasularienetan dena den badira urgentziazko egoitzak? Bai... Baina, problema da, be, estirela aski. Eta, hortan be, aterbeak eman dako datuak ditugu, etxe bezita ahloko krisiak funtsean, be, egoera sozial lahienetan direnak kaltetzen ditu. E, iazko datuak dira, iaz milazazperun da behogei pertsonak egintzuten beinbeineko aterpetze, asko aterpetze baten eskaera horietatik, bostetik batek baizik etzuen ukan erantzun baiko jik. E, Jaki marta, askotak riko egoera kudatzen niuela terbeak, eh? izaiten aldira genero indarkerriaari viktimak, e, izaiten aldira presoiak izaiten aldira ere prekaditate handien bizi diren pertsonak, Bainapilren bateko manifestazioa datzeko egin zuten prentsxogekoan zehaztu zuten eta importantea da jakitea, jaz izan dako mila zazperun da behogei eskaera horietatik badira bejundalaurogei etxebiitza arazoi lotuak direnak hain e, niiza. Hai. Ainez da eta hoe kiak du ere funtsan zenbat eragiten duen olako urjentziazkoi gure ibegira ere. Guaiartio, ez ditugu ipatu biziki uh, etxe hutsak eta horiek ere badira, frango? Bai, eta behar bada, interes gaihe iziten alda lehen-lehenik emandugun grafiko ohtara itzultzea, bizitigien multzoa erakusten zuen grafiko ohtara. Euskal Elkahuaren ara bera, beraz, telebistatik ikusten ari direntzat zat gain-gainian gohizak diren datu horiek dira etxe bizitza hutsen datuak, guti gora bera, euneko sei ingurub lirateke gauhegun uh, ipa euskalegian. Funtzan mila behatzen da irologita zortzitik hemen datu, guti gora eh, eh, segitzen du, eh, baina badu beragina, zehun eko sei alere ez da guti eta atehbearen hitzetan eh, gauhegun balirateke be, duzenak eh, etxibizitza okupatuak eh, direnak, legezkanpo eh, okupatuak, beriziki bai honan gelu hitze eh, eremu hortan ikusten fenomeno bat da, baina beste leku, eh, lekuainitzetan eh, ere, eta horregatik... Beste-beste, kezka agertu dute Frantziako gobernuak badobelako uh, gauhegun uh, proiektuetan, lege uh, proiektuetan be, okupazio ilegalaren uh, kontrako lege bat uh, pasatzeko uh, ideia eta horrek hainitz uh, komplikatzen uh, ahaloko luke, jadanik uh, legezkan po-okupatzen uh, dutenen uh, be, egoera. Uh, Gauhegun, egun bizzaren arazoa zer den ikusirik, at-erbeak heiten du eskandalak ahi adelain, beste etxe huts e, izaitea. Badira batzu, e, duela urteak eta urteak, leio eta e, ate itxiekin direnak, besteak beste lezeps e, kaiak, bai honako lezeps kaiak ipatzen zuten, hori euskal elkargoak, bai joan den, hastelenean, duela, haste bat edoela urkeztu zuen proiektua, tuji bazte hori e, e, be, bizi behitzeko duena, baina badu urteak, hori etxeak e, Direnak, eta funtzean be, bizitegi bestela erabiliak izaiten alira teskenak. Hor, aterbeak proiektu bat edo ideia bat aipatzen zuen, eta horikin bukatuko dugu behar bada diagnostikoaren aurkezpen hori ondoren ere behar bada be, aipatuko baitute, baina bada trantzisiziozko irigintza deitzen duten uh, e, ideia bat funtzean olako proiektua hundiak uh, direnean, eta botere publikoek bizitegia lorzen ituztelarik epe luzera e, bestelako proiektu bat egiteko horiekin, Europa mailan eta geruta gerotageiago betran txizizko irigintzabat eh, eh, emaiten dute, beh, proiektu hori gauzatu bitartean, bizitegi horiek eh, erabilak eh, izan daitezen, behar bada Ipaheuskal legian aztegtzen ahalitzateken eh, beh, gauzabat da hori ere. Hora etxe eraikitzea eh, aipatzen da, eta hor oh, dudarigabe, magizka suenok izanen du gero eh, zeh egana, laborantza lujak eh, kenduz eraikitzen baitira bizitegi eh, ainit eh, gauhegunu. Horreguziak aipatuko ditugu, Milesker esker eki ere ikuste orai argunt gaian sartuak girela, zenbaki hauekin guziekin, lasta ere bi haute txizanen ditugu, baina lehenagotik bi lekuku hauek entzunen ditugu. Etxe bizitza jangura nagusia da gaur egun, gaztek eta ezain gaztek ere zailtasun handiak dituztelako aloiatzeko eta bereziki hemen kostan, eta bereziki baiona inguruan, Biziki garantzitsua da, beraz uh, mobilizatzea, bai gizartea, bai elkarteak eta bai e, emengo aginte, tokiko aginte publikoak elkarrekin, hori baita aterabidea uh, estatua mugiarazteko, legeak aldatzeko eta behar diren neurriak uh, abiarazteko. Adibide gisa, kompensazio neurria el kargoak, euskal elkargoak uh, hartu duena, hori fruitu bat da el carte eta instituzio arteko lankidetzarena, biziki garrantzitsua da espiritu hori segitzea gaiorren inguruan biziki argangur anaegia baita. Guk entziten genitzen beti sibeuan kostaldeko problematika zela. Me sibeu hurenzela geisa ez da bete hala, sibeua ber da Eta sibeua herriek hilzen aidea, bigeren egon sobea baita. Eta goe haurak ezpeiti ahal sibeuan benbizie egiten horren gatik. Euskal Davideak, zpeletenia ostatuangira hemen lahzabalen. Eta gur zenditut, hunat urbilduak direnak, lehenik Filipe Aramendi, urruinako hausapesa. Bait, unhon. Eta Andrela Gald, dona isti, ibarrekoa, lekukoa. Hemen Egunon. Egunon. Eta zuen galdezketatzeko, hemen. Goizetak taberna, zuritza. Egunon. Beraz, erakundek sortutako tresnak badira, ikusi dugu eh, arazo kompreso horri erantzuteko, eh, irigintza planak badira, tokiko etxebizitza bizitza plana errielkargoak eh, martxan jarri duena, skota eh, ba, ant, lurralde antolaketarako, EPFL eh, lurrak eh, eta etxeak erosteko eh, finantzatzeko eta zafeja laborantza lurrentzat, bon, badira beste tresna batzuk. Bai, nahi duriz ez da aski, e, zer gaitik zuen ustez ez da aski, ezugulortzen, erregulatzen merkatu hori Filipe Aramendi. Bai, e, ez da aski, e, uste dut, e, galdera hori gantzuteko, behar bada, behar dira, bi mailetan ikusi, lugu gantolakuntza mail hori eta gero etxe bizitza. Lugu gantolakuntza maila, nik herrengonuke... E, Horrengo tresnekin erenai baita luh antolakuntza planuak, errien luh antolakuntza planuak. edo errien arteko luh antolakuntzak, zenta emendigoitik ero eta gehiago horiek aipatuko baitira eta horiek er, egiten ari baitira, baita ere astian aipatu duzun skot hori, nik nuke tresna horiekin autetsiek, barimadute, borondate politikoa hainitz gauza egiten aldirela. Gazmailohtan, ustez garrintzitsuen da autetxien burondate politikoa. Bigarren mailan aldiz, etxe buruz, hor oh, gauzak zailago dira. Zailago dira, zenta hor oh, ainitz eh, erabaki, edo, erabaki batzuk, erango nuke, bakarrik gukartzen alditugula hemen erriko autetxiek, izan errietan edo gehienik berbada erri elkargoan, kompensazioa raua aipatu da, eta aipatuko dugu ere sigurazki istantean, baina gero etxe bizitza horren arazo hori konpontzeko, maluruski hor frantzez estatuak ainitz ekartzen aldu, eta ekarri berko du. Eta frantzez estatuak ez balin badu, ez balin bagaitu laguntzen, gu autetxiek, emengo autetxiek, guk hartzen ditugu erabakiekin ez dugu, ez ditugu gauzako konponduko. Eh? Eta hainbat uh, lege aldaketak egimert dira, bai fiskalitate mailan, baita ere rangonuke, niretzat, garrintzitsuena eta den uh, gaia da, uh, salmenten uh, izan lur edo izan uh, etxe bizitzen salmenten presio horien kontrolatzea. Eta hori, maluruzki, ez da gure esku. Zure uh, ikuspundu tika, uh, Andrzej Lajalda, zer uh, gaitik, nondik el ezintasun hori... Uh hein batean ez duen lortzen erregulatzen emerkatua? Junt ardor sniz eta Filipek erranditien enganien, egia da guk herrien artian egila lanzen plano horiek ikusteko gero heldu den urtetan nun berko den etxeak egin eta eta geruta zailu da horien pentsatzia e, hua istiara ipatudu zire biziki gauza ikusten da biziki bizaren bi, etxe bizitzataba dela etxe bizitza prim, efe lehen etxe bizitza horieke berdila salbatu e, da unu atxiki egiada, bon, OPEF lehen gainean eta kundatzen aldugu laguk herriko etxeak e, etxe batzuin eta erosteko mena gure herri tipietan ez dugu hamar etxe erosten hau eh? e, inala iten dugu zentuan e, eta efe, erdian dien eta etxe horien eta erozteko uh, horien, uh, horien gainean iteko bi, uh, bispeiru aloiamendu usu mena guk deia aspalditik gure herritipietan lehengo apesetxe egoitza bat zienake uh, hori guziak uh, aloiamendu tipi batzuk baginten eginik aspalditik eta deia horktanginen ega da kostaldean etzela ber berrazoak uh, etzela ber, arasoak, ber uh, gauza, mena ez dira beake uh, agar kontra Nena berdugo lan tour Elgari Elgari egiteko Jo uh, Scottre aibatu ditugu, Hortane hori uh, dira dokumentu handiak uh, legiak uh, Frantziako legiak ez dio egiten ite, uh, itienak uh, eta gure planuetan dio uh, arrazoak sortzenal uh, dituionnake uh, Hortane be dugu erraititen zuen bezala Filipek uh, bebonatekotxea ekari guk, uh, nahi badugu uh, gure heriek bizi izan diten ono eh, onu luzaz, ber dugu Geruta hobekio lu horien gainen, zonbat etxeiten aldien, dio ideia da da lehengo sistema etxe tipi bat eta lja bi bila mitrakargu onduan eta, I ideia horiek beharko dute Berdute, eh, kanbiatu, deia bada biziki konsumituik, eta ez gira bertreinan segitzen ahal, mena eh, problema dena da, gokik usten duguna, eh, kostaldean biziki jandute, eh, eta guai legeak denen dako berra dira dagok travatiak ira kotxea wail nagidugu uh, gure herriak onobiziazi urdien ala uh, plano horietan nolandi tugu lur batzua txiki be uh, bastitzeko zait ez egiteko mena uh, legia alada bi uh, bibila uh, ta beruta marren uh, unduan berko dira be zero artificialisationa interes entudute mesala nahi du erran uh, beh, nahi bada bastitu berko da bestenun baita uh, be naturari berri eta hori uh, trabak eta handiak jaldu dira gure herritipiendako. Gai hori ondotik uh, ba. ipatuko dugu, e, lehen haipatu duzu erritipietan ba. uh, ahalak tipiak uh, direla ere bai, uh, bentsatzen duzu e, uh, traba bat dela uh, kompetentziak almenak izaitea uh, eskala handiago batean, estatu mailako almenak uh, izaitea, bentsatzen duzu e, behar dela kompetentziak gehiago ukan uh, lur alde Koopententzia ukaitea bat da, bena <laughs> dio <laughs> berda sosare. Eta guk uh, sos hori, diru laguntza horiek, numeitik berdira atzeman, uh, berda estatutik, ero berda erri elkargo, ero bada biziki gunetak uh, atzemaniten alditunak, mena nahi bat dugu guk uh, errealki... Uh, Zain du eta lortu remuri guziak, ebestugu mementuan denak ikiten hal. Ez da trabatiak ira horrein gainan. Filipe Aramendi, Euskal Herrian, kompetentzia askibada eh, etxe bizitzaren problematika konpontzeko. Argida ez ez, argida ez ez, ustean erreiten nuen bezala. Eh, hainbat ne hurri gauk frantxez legetik eta ortsen aldira, eh, eta badakigu, eh, maluruski, eh, frantxes estatutik uh, lohtzeko gauzak, eh, beti uh, luseko bohokak izaiten direla. Eh, uh, izkuntzari buruz hori uh, ezagutu dugu, uh, laborantxari buruz hori uh, ezagutzen dugu, eta etxe bizitzari buruz hori ezagutzen dugu ere. Ni uh, konturatzen naiz eta biziki tristeniz, hainbat uh, eremuetan behar badain zinatu gira, hemen lukalde untan, juzkalehi untan, baina etxe bizitzan mailan, Ezgida e, Maloruskii hainbat aintzinatu eta batzuetan eduki naiz ere izan ez giren egoera okerrago batean, eh? 70 eta 80ekoa markada horietan entzuten ziren hainbat lelo, gaur Maloruskio ino aktualitatean direla. Ara. Beraz, bai, nerez eta argida e, eskumen gehiago beharko lukela hemengo Uh, lujuntako uh, istituzuek eskumen eh, gehiago berko luzkela. Baina hori luzako uh, afera izango da uh, eta anartean neustez hemen uh, autetxiek berdugu hainbat batasun ahondibatean haritu uh, uh, gure mintzo diskurtsu horietan eta uh, nola ezan uh, presione ahondibatean e e e eginez gure parlamentarien eh, ondoan ere, eh, Frantses lege horiek eh, aldarazteko. Badakugin, ba maluruski, naiz eta eh, gure parlamentariek ere, hien lana egiten duten, zogazki indak eh, batzuekin edo behitzekin, baina gero eh, ba, ikusten du maluruski ze gertatzen den gainochtan. Hor eh, eh, azkenik eh, gertatu den hori eh, bai eh, auktengo finantza legea baita ere maluruski retreta eh, eh, gai hori buruz, E, ara, begoita, behatzi, kakotx, iru, artikulu ogen, fama, famatu ogen pean, e, ez dela boskarik ere egiten. Hori, eskandalagagia da, eskalandalagia da, eta e, ni okinaiz gure parlamentariak e, zertako diren ere, olako gero erabakiak olagtzen malimada. Gusten duzu mezala, e, maluruskien mengo gauzak aintzin gure eskumenekin beharko dugu eta gure borondatereakin beharko dugu ere segitu maluruskien hainbat urtez, uste dut mendatas erritarrei eta erakundei esker konponbide batzuk martxan jarri dira etxe bizitzaren prezioa hein batean mantentzeko, ez gehiegi igotzeko. Horietarikoak dira e, BEGES, bailhel solidar, edota OFS organisme de foncier uh, Zulider, e, Lurraren eta etxe bizitzaren jabetza bereizten duten kontratu batzuk dira eta bankako herrian dugu OFS baten adibidea ikus dezagun orain erreportaian. Nosotros llegamos a banca de Ndaya, mi esposo es peruano y yo soy colombiana, y llegamos por casualidad, vimos esta casa, y por una foto en internet, y llegamos y el señor supermajo dijo, quieren esta casa? Yo se las alquilo. ¡Ale! ¿Has visto en la casa de Dios? Joni eta Andrea Berenaurrekin uh, jintziren, alokaer tzale gisa etxe untat. Eta istanteko diabeak proposatu zen saltzea. Eta hork ok erozteko piskat eta ere hemengo etxe presion nako piskat goratzen zen referentzia. Haseginen elekatzen diabea ekin. Eta interesantak zela olako familie bat hemen atxikitza. Eta hemen uh, berean EPFL-arekin hartu gira jarmanetan. Ikusteko zen mekanismoz arzena egin nin alekien. Uh, eta ordu honari sentxo sene UFS sistima eta EPFL-ak sort e sempre biziko txenpua da. EPFL-ak uh, uh, elosten du luga eta, uh, gastia kerosten du etxia. Orrokorki Uh, etxearen againattze fresak bai ziren eta erosketa hiruetaik bi jabek hain dute uh, beraz mailegu bat ho uh, hori batuz irutaik bi eta hirueta bat uh, erten denapuxkikat lugaren prezioa bezala irutaik bat ÖPferak erosten du, OFS uh, sistema hortan sartzen uh, da eta hori uh, irutaik bat hori gedobanza batekin pattzen da metrakagatuko uh, eroeri bat. Gara, ergan nahi eta berroita marrero edo ohon kasian jodubantza eh, bat eh, biziko edo ambai amfiteotik Jabeai proposatua, eh, sistema hori esplikatu ginakon eta biziki eh, beh, gustatu zitzeko ere. eta duko EPFLak baititur emengo etxen, etxen presioan referentziak eta jadoztuk eh, iran presio batetan, jabea eta EPFLarekin bon, hai, eh, Poliki palago lehen eskaintzatik, eta erosteko gizana, eta uh, operazioa egin da. Eta egun uh, antaila hundia da, ok, hor ok dira, ok, beren alukaia patzen dute, berendako berak jabe baitira etxeaina. Naiz eta luga ez den berea. Ok behaututena errespetatu da, ez dutela spekura saltzen badute. Eta hori eh, giro hautak gehia hedatuko den sistema izain da. Moienengutia Entramos aquí. Y ya llevamos seis vamos a hacer 6 años. Shei uhte badu shaftu ginela erriko etziak dauzabezak isigeri unzari esibitutute, Con la casa con todos los los papeles. Papel no son asesorado muy bien. Egeri esker, bankan bizitzen segidezakigu. Es que Podimos eh, quedarnos en banka. Hemen ikusten dugu beraz uh, OFS adibide bat, eh, nola ikusiko zenukete, BRS, OFS, holako tresna oiek, orokortzeko uh, parada badenez edo uh, uh, sistematizatzeko manerarik badenez, uh, Filipe Aramendi? Bai, hori tresna hori biziki interesgagia da, uh, ez da begi begia, eh, badu zumeitukta zia delaianik, Hori kol egiturak ere martxan ezagia zuen, eh? e, baina interes da eta behar da bizten da zabaldu. E, behar dena neuzte zuntza urektu, eh? egoitza sozialak aipatzen direlarik, baina itutzu bi, bi maila, eh? e, alokairu sozialak, eh? eskaz direnak, istian, ipatzen tzen bezala, baina ere jabetza soziala. Ta jabetza soziala hori duzu, hori berrez sistema horretan, Zergeitik da interesgargia uh, tresna hori orgintzun oh, oh, dugun ez bezala, hori uh, espekulazioaren auka joaiten den neugi bat baita. Eh? Uh, hori ainzin uh, baziren, eta badira oino malloruzki ohino programa batzuetan beste tresna batzuk, baina tresna horietan uh, bereziki PSla datzen den tresna, uh, nunbait muga hamak edo hamamosst urtetan finkatua uh, uh, zen erganhi baita, jabeek, naiz eta presna horgeri esker erosi uh, eien ontasuna edo eien etxe bizitza, amak uhten buruan edo amabost uhten buruan, gero berriz saltzen dute. Eta ze gertatzen da, guk ba, itugu maluruskia inbat uh, adibide guregian, goniak guregian, amak uhtela asteak pasatzen da, eta uh, zer egiten dute gero e, espekuloazua. Aldiz, berrez sistema horretan, denbora hori nun mugatua ziren saltzeko uh, Uh, biziki luzea da. Eh? Uh, gutien ezbegoita maht, eta gehienetan ere larogo jokte. Gana baita, hor badugu, uh, espekulazioaren aurka egiteko uh, tresna biziki interes garria. Behar duguna, ne ustez, erri huzietan, hartu, zabaldu, uh, jabetza soziala horretan. Eh? Guk bederen urgunan, uh, jabetza sozial mailan, ez dugu beste tresnarik onartzen gehiago, bakarrik hori. Uh, gero kasu, uh, nik herango nuke ere, Trezenain teresgagia da, baina hostian Michelek aipatzen zuen bezala, e, erosten dutenek e, luga, ez dira lugaren jabe, egan nahi baita, alokatzen dute, egan baita, hilabetero, hainbat euro, pagatzen dute e, lugo gentsat. E, eta hori berda untxa ere... E, Aztertu, eh, OFS agremant, agrementu duden eh, egitura horiekin, bada EPFL, hastean nahi entzundugun bezala, baina badira ere eh, beste hainbat egitura, HSA, kolta horiek. Behas, gu heiekin, mintzatzen gira ere, jodebanz, genai betta, lokairu hori, eh, hostean Michelek erraten zuen, euro bat terdi metrakare, bon, hori hain bezain behera ere izaitia, zenta... Eh, extu behardana da hal ere, hastian egiten nuen begogeita urte larogei urtez, jabek edo haien ondokoek hori e, pagatzen dutela eta e, balimadira dira hainbat metrakage, ezta ere eh, batzuetan izaiten alhal da frankopisua hogan guri da ere ustez politikoei, eh uh, OFS horiekin hutsan negoziatzia eh uh, berres horiek ere izan diten hain interesgarri uh, jendentzat, jendentsat eh, ez dugu ere uh, antiberga gauza bat gu hemen gira Gure erritagentzat, ez, bakarrik, e, baior sozio delako inkentzat ere, erritagentzat harri gilalanean, bez, e, nik hori. E, Interesgarria da, baina untxab erdira gauzak egin e, politiko eta OFS agrimentu duten egitura horien artean. Izaten da, momentu bat, arriskua sortzen dituna eta da salmentaren momentuan, autitzek bauzute uh, almena, bauzute uh, parada uh, eragiteko salmentan Zalmentan ja, no, uh, <laughs> pribatia dira, zaltzaliak, oaistian uh, erai batzen ginen bezala, bon, EPFL-ekin zomet uh, egoitza erozena aldira, mena etxe, erikoetxeak ez dutzen denak erozena aldira. Negoziak eta horretane, behar da, heinbat zentzu uh, ekarraazide, uh, ni oaistian hua, erai batzen ginen uh, Filipekin, uh, nire niz karkulan, oaizta gehioprezio susenike gehioprezio. Uh, prezio xuxenak galdia dira, huaiko prezioak geruta gehiago goitia bihan dira, gure gure do lania nahi dien arke, ez dira bakarri gazteak, eh, beste arke, eh, erosi, ez dute gehiago ahal ordien horien goboroze ebe uh, guk bisiki gausarik proposatzen enfin ukaiten ahal go heri ki pietania ja, Olako problema handi dik ikusten ikusten geruta gehiu eta egira kalkulan nor da itena aldugun baia bon, da ba bere hori guztiak aipatut dugu hori guztiak dizkin tuen bisiki zagutzen zagutzen uh, ba horien esplikatu berdugu un komponentu guk, guk berriz, bester uh, espikatzeko hori. Eta bon, dian, salmenta horien genien, guk ikusten eh, una uh, behitzaldia dirare, semaitzaldiz salzen, uh, etxea bat da, mena lujare. E hori ide, luj horien eta prisioak, karri gora bian dira, izan ez plainoak uh, go agunt uh, gorak mendian dienak, Kaxik erprezioetan, er, er mena presioa hundietan. Eta nahi bat gazteatzuk ero kero uh, etxaldeatzu hartu, e beh, ez da posible. Odean, bat dira laguntzak horien dako horre, mena horieke, beh, uh, edoen laguntzak, estitutze uh, beti ahize egiten ahale. Odean... Uh, E, e, e, da, eskibuna, wa, e, lan tzen duzi, uri, herritaren artian, aipatzen da, ai, herri batzutan egiten da. A, a, a, herri batzutan aipatzen da, guk herri gure poluan aipatia dugu berriki, horien guzien ikusteko, nola egiten aldugun, uh, be, laboan txain fe, molde hortan estalatzeko, uh, egiten den karrazteko, gure herriane badugu, bat dugu, hula etxenprobat, etxaldeat salduik, uh, uh, lorzen diak du erosi lurrak eta etxia uh, gertzien eztek dute erosi, eta guai estalatia dira, talanian nahi dira unsu-untza, bon, mena hori, zailada horien guzien kudeatzea, eta guk erikoetxean ez dugu beti uh, be, pentsatzen dener, ero dugu denak uh, untza komprenitzen ero, odian jortam, er dugu lantu eta horien dako laguntzak, bon, guai herri elkarkoaekin, hajiago da, hor laguntza mailean badugu dien deatzo, aldu dienak explikatzeko, eta gehiro beste ege esbikatzeko nola egiten alden. Mena hori da problematika hori guziak, hua jartu hon, baziden, mena ezitze, etzite, etzien hanbeste zailak. Brazlein, aipatu duzu, e, merkatuaren legea segitzen dute e, presioek, e, lurrak eta etxe bizitzak beste balio bat hartu dute. E, bigarren etxe bizitzak areagotu, areagotu dute fenomeno hori e, Balea bide gehiagoko erritarrak heldu etxe etxeoiek erostera. Zer egiten alda fenomeno hori mugatzeko? E, Pentsatzen duzu, lehen aipatu baitugu egoiliar estatus bat bezalako tresna bat sortu barko liztatekela, edo zer zer fiskalitatearen aldetik, Angela Jaldes, uste duzu? Et eh ben Rudian va fiscalitat iekin Arsenal di la l'ancienne lan pensaketa que es aipattu dogu, nola itena lugon, bon, oui, taxe habitation l'idée que nous doter gagnen, oui, renegocier que oui, bigarren etxe bizitzek et le dute. Ganeen, oai, gusiak, oai, de toutes mourre gagnen, mais bon, oui, hitzen delaik eta xaimean Rudiek hitzen delaik den den dako beste hitzen uh, ira oian Gure herritarrek, igeazten dugu gauza. Odeank, gauza sinciblia dira. Uh, dien bizi, dien horiek berdira bizi hazi ono hor. Berdira uh, atseman uh, be, taktiko atzu edo molde atzu horien guzien mugatzeko. Guri da, mugatu berdira horiek guzien. Beste nez, gerota gehiago izanen da, frisoak, fen mestiak me dira hoe zen ez dago prezio xuxenik eta hori gainen bon festalitatea bon yada erikargoin gine uh, egin la lan zenei uri Uri bat bat egiten dugu orukorki, orienge, fe, tema horien genien, a junta doz gira denak, ditugura horiek mugatu bara, eta kambiatu, kambiara zire. Et, bigarren etxe bizitza horien geniene, ikusten bon, dugu, bat liela geruta geio, erritipietan tanta, Uh, bon uh, behar da ikusiere sendako badiren habeste badira du 10berdina baldira egoitzak uh, ba, eta tamak hoeihilak eta jauak aspalditik bidionak lanenerat uh, hidat eta kanpainara diteko feurere eskualde eta beriz egiteko uh, bon, voilà, dute hal, lanak gun mituztegola hori gutiak eta zititen dute summetzuk uzten dute etxe hoiek on hutsik etxia guetako ono zait zendifikatzen behitu, e, etxien txaltziare, hamaste urtez bizi izanik, familia guziak eta hori herren ez da eze, somaitzuk ebe iten dute, ezbitute pahatzen ahal, gero hain dako ore, sukcesiunea horien eta pahatzeko ore, hori de beste problematikaz bat da, e, nik ikusten, nu? gure e, hiti pietan, beste herrian ero beste hitan, somaitzu e, obliagatia dira, saltzea. Ezbitute pagatzen ahal. Odean horire problema da. Nahi, nahi bada erran, hori familiatik kanporatzen da. E, hemengo e, e, gauzak e, joaiten dira kanporat, ezbitute pagatzen ahal. Hori problematika da, da, eta jo beste atzu besaltzen dute, hori e, e, saltzaliak hemen gutara dira usu, e? hori de, berda, kambiazide etxie e, agentzia horieke e, prospozatzen dute laik, e, e, gauza, soma, haundi, fena. Hundiaka ebe buxola aste noste jendiak mentxa aste nan beste txosok eiten al dutela sumaitaldi sebe mendak faltari badute odien be gehitzen dute hori er, besaltzeko ben bisien hobekio ahazteko bon, horre. Hure guzia, behar dira, ezta hain gauza hain cipriare. Eta eci, bigarren ez ez bizitza horien hainien, bon, gauza komplikatuat dira gure e, e, gure errietan, kampoteak aldudie laik, e, beste moldu batuz, batuzte bizitzekoak, eta sometaldiz okaiten ditugu, dificultateak herrikoekin, eta horiekin kompointzeko gauzaak, bon, mehoridea Ka uzauriek onobertuste no, compreint eh, tout. Eta espekulazioaren fenomenoa frenatzeko uste duzu uh, Angela Jalda uh, egoiliare estatutse izaten aldela 3 na 1 edo. Ah ba, ba, ba, biztan dena izaten aldela. Nan hori ide berdogo denek uh, hartu, berdogo denek algarikin ber centura duan. Eh, eh, eh, eri guzietan ber zerak egin ez batzuk eh, alde batetan eta beste eh, bestezatzuk besterat Ber dugu gauzak eh, denakor gira eh, problema bat dela Ber soluzionia, ber zerak, ber ditugu hartu Erre gure eskuelerian, zeit uh, ukeiteko, gure, eri, eh, gure gaztero, zaharraguen, bizi azteko Filipe Ramendi, lehena ipatuituzu bertzirela legeak egin fiskalitate mailan hori frenatzeko. Zer ikusiko zenuke lentasun gisa? Lentasun bezala nik uh, ustean errandutan bezala da uh, salmenten presio horiek kontrolatzea. Eta hori berriz diot ez da gure esku, andrega gaiten zuen bezala, gaur salmenten presioa, hara uh, domaino privatua da, eh? balda saltzaile bat eta bada erosle bat, eiek tratatzen dute uh, eien artean, Uh, bainan gauk errokeri utxian gira denek hori uh, badakigu eta ez balin bat dugu lege bat Frantses legea izango da uh, salmenta prezio horiek uh, kontrolatzen ditunak edo mugatzen ditunak ez gira hilatuko gero Nainuke ere egan uh, uh, usteut baderen ere uh, kontzientzi istorio bat zenta andrek erraiten zuen bezala saltzaileak uh, hemen dira Eta ni konturatzen naiz berezikin ere egian, guk e, baitugu hainbat etxe bizitza e, proiektu, e, baina proiektu horiek e, urbanismoko legia errespetatzeko behaktua gira gauk e, luk batzuetan eta e, ergi ondoan diren e, luketan egiteko, e, laborantxea lukak eta natural lukak eso bera unkitzeko, eta hori helburu ona da, baina ez gira luk horien jabe. Eta gu harri gira beraz gaur uh, gure uh, jabe horiekin uh, negoziak etetan. Eta konturatzen gena da, jabe horiek uh, guailatu aintzin errikotxerat, uh, hainbat dihanik probosamenu kanazituzten promotoren gandik, uh, biztan da presio erro batzuetan, eta zueldu zelaik kolektibitate publiko bezala epfl laguntzarekin erranez gugez dugu presio hortan uh, erosten ala, Zengaitik ez dugu presio hortan erosten alt, zenta guk gure borondatea baita, egitarrak eh, edo egitarrei dedikatziak, gero eginen diren, hainbat, etxe bizitza. Eta hori egiteko, biztan da, luga ez da soberak eh, garesti erosi behar. Bestenaz, ekonomikoki, naiz eta kolektibitate publikoa ez den hor, eh, diru irabaziak egiteko, baizik eta eh, kontuak ekilibratzeko bedaren, eh, ekonomikoki ez da posible, Eta beraz, erritarek ere behar dute ulehtu, zenta batzuk erraiten zauste ere, ba, nipresniz zuri xaltzeko, baina nik nahi dut, gero, erritarek, Ni nik erraiten jotet. Hor duan, onartu behar duzu, zure hori e, ezain garesti xaltzia, me, hori gaiten duzularik, maiz, begiak, behiti joiten dira. Hor uste dut, erritarek eta guk, eskualdunek ere, nunbait kontzientzi hori behar hartu, E, beti egiz da ere gai galdatzea legeak eta bai, biztan da beagrezkoak direla. Baina nik diot gauk, guk ere ez bali badugu dugu kontzientzi bat hartzen, ez gira hilatuko. Orduan, badalan, eh? badalan egiteko. Eta, bon, bigarren egoitza horren arrazoa hola konponduko da, fiskalitate mailan guk baitugu eskumen batzuk, eh? bigarren egoitzen eh, tasa hori emendatzea, hori baliatzen dugu, baina hori ez da aski. Zenta badakigu e, bigarren egoitza dutenek, Maluruski, alak badituzte, eta tasa hori naiz eta e, mugaraino ino e, goititzen duzularik, frankoa ise pagatzen aldute, ez dute, ez dute, ez du horrek oztopa ondirik ekartzen. Eh, e, eta, ara, begitzere diot, eh, ez balin badugu ezartzen, eta Frantses lege, legeak ez balin badugu ezartzen salmenten presio kontrolatze bat, Zahila gizanen dira, guretzat, eh, autetxieri, etxebitzitza programa horiek egiteko. Zaipatu zuen, behar da, konzintzi hartze kolektibo bat, denek parte hartu barduten gogo eta bat da, e, lurraldearen, a, lur, lurraren arazoa ez jasaiteko, baizik eta gainditzeko, e, saran, erritarren eta autetxien artean, harik kolektibo bat hasi dute eta hor, ikusiko dugu eldu den erreportaian nola sortu den ekimena? Ordoan, saran uh, bizi uh, taldeak soktu da be uh, urtahiran salatzeko uh, salmenta uh, bat saran. Ez da bakaja, baina suha emandu. Gugu e, aspalditik saran uh, uartuagira uh, etxe alujak uh, salatzen zide da presio, animareko presioetan. Uh, baina hor uh, gira, hor salmenta uh, hori azkenean uh, suha piztudu. Uh, Kampotik toki familibatek uh, luj, zarako luj bat erosi du. Uh, etxea daiki, uh, etxea muntatu eta obra finitu ondotik, finitu orduko, etxea saldu. Manifa bat de, deitu haizan zen eta lehen bilkura bat, bilkura publik bat egin dugu. Eta erko etxarekin blutu uh, gira bilkura hori egiteko gu uh, autetxiaga mementuan, beinan saratajaga, uh, egitajaga, saran txortuaga. Oduan, uh, mementuan autetxi, autetxiaga, sarataj uh, uh, gisa ere, parte hartzen dugu uh, talde ta horretan. Eh. Gerozik, uh, bilkura publikoak izan dira, hor uh, autetxiak eto dira eta hasi dira elkar lana egikoetxearekin. Batit, uh, laboak da ausa peza, sartu zelari hori bimila uh, sortzian, Bere taldearekin erosi zuten lehengo zaretxea eta e, zagettxea hortan eraiki apartemenduko eta bi apartemendu, apartemendu eraiki zituzten eta gehienak salatage saldu. Eta gehoztik izan dire erosi ditugu e, e, plazao inguruko batimendu batzuk lehen gauza dasaatu eskotxe jabetu behar du eskua izateko. Diabetu behar du eta gero ikus. zer Doen, zer jelen baten proiektu egiten aldinen, baina lehenik jabetu behar du, Eriko txek jabetu behar du. E, eriko etxarekin eramaiten dugun proiektua, da egitaren arteko lan bat, e, etxe buruz eta gogoetatzen dugu zer egin behar den. Lehen gauza tera adena, da inkesta bat egitea, eh uh, en que teoria uh, Shatarusi eta Family ikusteko uh, nun diren beharrak diren Shatarren beharrak gaztien beharrak saxen beharrak nun diren Shatarren beharra uh, uh, eta ere mintsaldi bat proposatuko dugu uh, alda eta etxalderekin. orduan ere uh, Ezekitea uh, eriko etxeak ere bat egiten du olako problematikarekin Ema egiten du indar gehiago behar bat diendean espirituan uh, Ezekiteko zinez problema bat dela Ikusi dugu, gai honetan, herritarren papera garrantzitsua dela, bautela ardura hondia saltzeko mementuan, baina ere, kontzientzia hartzean ukandutela, badutela leku bat, beste maila mekanismo bat da hori, eta da mobilizazioaren bidez bat bultzatzea, E, ikusi dugu manifestaldi batetik bestera prefeturak hartu dituela iniziatibak, lan batzordeak sortu ditu kontrolatzeko kontratuak, etxebizitzaren gaia bere osotasunean kontutan hartzeko, e, ze harreman, ze lan ere maiten alda, herritarren eta erakunden artean uste duzu e, bide bat berdela jorratu hortan? Filipe era mindi. Bai, biztanda erritarrekin behdela lan egin. Eta nika dibide bat emango nuke. Eh? E, Aztian haipatzen zen kompentsazio eh, arau hori landu dugularik. E, bon, Izan da, biztanda aldak ere manduen, eta emaiten duen lan hori. Eta hori biziki guentzat, autetxientzat biziki eh, garrantzitsua da. Ikustia ere gizarte zibila orduzula eta gizarte zibila, izaiten alda nunbait guretzatere e, akuilu ezala, e, batzuetan guri zistatzeko ere, e, eta guk usteut altitsiek hori onartu behar dugun, e, onartu behar dugu, eta gero eskuz esku lan egin. Eta nik adibide bat emaiten dut, kompentsazioa hara hori e, landu dugu, E, bereziki aldarekin mintzatuz gu autetxiek, egielkaruko autetxiek. Bon, Ni naiz e, pixkatarau hori e, remaiten duen e, autetxi e, referentea. Eta hor e, konturatzen gira, mintzatzen zelarik e, gizarte zibilarekin gauzak e, untxai oiten direla. E, autetxi guziak ez ditugu borondate politiko berak, astapenean hori uh, normala da, eh? ikusi behar da undik etortzen giren bakotsak uh, baina ikusten duzularik uste dut, uh, eta beresikietxe bizitzaren arazoa uh, zein gordina dugun eta zein pimpilean dugun uh, uste dut, poliki poliki uh, autetxiek uh, egitarrekin eta gizarte zibilarekin mintzatuz, gauzak hainbat uh, obekio uh, ere maiten direla. Ara, kompensazio aragua orain, martxan ezagia da joan den martxotik uh, landa, uh, lana ez daoktan gelditzen, guain uh, badugu uh, nunbait uh, gauzak kontrolatzeko lan garrantzitsu bat ere, ere meiteko, eta uh, nik nahi dut, eta nahi izan dut, uh, kontrolatze lan hori ere uh, aldakoikin, aldako kideekin ere ere man. Eta badu zonbait haste uh, gu egielkargokoak bildugira eiekin, ikusteko uh, lan hori nola elkarrikin erameiten aldugun, aldak baditu bere uh, informazio turriak, guk ere, ere baliatzen alditugunak, guk baditugu gureak, eta horiek denak behar trukatu mainen gainean eman, eta uh, hola ditugu gauzak haintzina tera eta netzat behar da erritaren eta uh, autetxien arteko lan hori. Antjela, jaldaz, zetoki erritarren zat uh, arazuri konpontzeko haute uh, eta erritarren artean lanean hartzeko? Uh, Hugu ikusten ginen eta inkestatak in, indutu dela, uh, guai uh, inkestaik abe ere zumeetan diz, uh, herriko dira, aldudira, diendia, uh, ben arazuen eta erriteko horre, eta ordean horiek orde berditugu entzun uh, eta diolantu, uh, guai astean eraitu bat zentzien bizala Filipek egia da, guai uh, akulatzaliak berditugula zumeetan mena guai duriz denak adoz digira pundu horren gainen, eta ikusten da, elri elkargoan berdelaik hartu delibareo bat horren gainen, gehien guek, deindek boskatzen dudituko horiek dio ritarrak be, oai asoziazion fel eta berdira lantu, badira geruta gehiago, berdira, berdira entzun, hurire gauza berriada, lehenu no, hori guziak gehiago ikusten tzien kostaldean, oai, behar gehiu uh, ikusten da uh, gue gaztiake uh, uh, lantzen dute hori uh, tema -te -te hori eguziak eta heldu dira, sensibile dira hori egin uh, uh, behar dira beha, behatu Eta, bardugulaik guk uh, gure herrietan proposamen bat e uh, proiektu bat, berdira horiek lotu gure proiektuari elgar egin dezagun. Eta hori da, uh, wako, gure laneko moldia hartu behar dugunare. Eta hori ere, guetako, zomet haute txexen dako ore uh, gauza berriadare. Basitaikenez euro gehiago aipatzeko bainan hortan uh, geldituko gira, baitira, zuzenki uh, lan hortan ari direnak aipatu dugu, eh? alda eta lurza india bezalako batzu, hauekin beraz segitu bainolean, lean hogeita haten dauzugu beraz hemen larzabale espeletenian direla, Euskal Davideak biziteia eta lgarren gaia jogatzen eta osnartzen ari girela. ondoko gomiak errezebtu baino lehen, Muna bi lekukotasun hemen. naiz itzekoanaiz orain bizi naiz, bainan uh, duela gutxi baionarat uh, etoji naiz eta beza ilazen atsemaiteko deianik ikusti dut atsemaiteko uh, aparta bat edoela beko lokan atsemaandut uh, merkeago baiten. Eta zinez, demora ainintzainitzen manut atsemaiteko naiz taimengoa izan. Uh, zinez ikusten dugu orain arazoa denetan dela eta denen izan uh, ikasle edo heldu eta lan, lan, lan batekin edo denan zat. La, jo, joan enkar etudianta, ouais. ue. Ikasle nahezo oraino bai zaila dena da, buru hartu dutan apartamendua ekeineko utzi beharko dutala. Juan, eta udari begira e, ez dakit nun egone naizen. Ba, Jeze pa encore hoezko jebe habitean, e ze uh, un peu komplex, e ze uh, habita baion dukum. Beraz bi hilabete baizik etzaizkit gelditzen aterbe baten atxe maiteko. Zaila da bai. Se pa facil, ko. Hora intxe entzune ditugun adibide haue, karkikiera kusten daukute, ba, etxe bizitzaren problematika, batzuk bizitegia utzi behar eta apartamendu eta etxerik gabe gelditzen dira eta ezin atxemanez gainerat ikasleak ere, beren apartamendua utzi behar eta gainerat udatiak er eskaintzeko. Lurra eta etxe bizitza gaien joratzeko. Ongi etorri, ainizebutron aldako berazkidea zitogu. Bai, egunon. <laughs> eta marizk eskono, lurzeinako kidea. Egunon, zulide. Beraz, ainizebutron lehenik, olako kasuak hainitz badira, nola sortatu atu gira? Baina. E, bai, Patrizanda, eh, azkenetik ba. krisia zertan dagoen, bo krisiak e, areagotu da azken urteotan. Eh, da hainbat faktorek e, hori eragindute. E, gu gure aldetik egia dena e, ba, e, elkarte bezala sortugira berriak dira. Bi urte ta erditan eta bi urte ta erditan ukandu e, obiartzuna asko eta <laughs> eta jendea hainitz eh zaizkigu e, egoerak salatzeko eta ba, bon, bada e, sortu genielarik, e, sortu genuen talde bat beku ditzen zena, eguneroko e, borrokak, eta horregia dena ba, gerota jendea gehiago heldu zaizkigu, mila berregun e, kasu izan ditugu jonen urtean, eta gaur egun e, iruregun bat pertsona segitzen, segitzen ditugu e, egunerokoan. Orban bai egoera larria da Oi. eta eh bo ipatu ditugun faktori guztiengatik eh txibiltsaren presioak e, asko emendatu ben, emendatzeak baina bigarren egoitzak e, Eh, Bauri, eh geroko e, konpensa, en, eh bi, ai, e, barkatu. <laughs> eh, egoitza, gero, eh Airbnb bezalako plataformen e, edapena izigarria azken urteotan, horien guztien e, eragina gaur egun badugu eta ondorioz ba prezioak e, Bai, diziala momentu batean non e, biztanleriak ezin du gehiago hartu e, edo heldu presetarara. Bai, e, Pentsatzen la jitudera ere egoera Covidarekin, Covidarekin, bai. Baina ere hitarrak egitu gerota geiago bai. berde gunetat, horrek ba, ba, kere... ba, ba, ba. bazen ja eh? ah, <laughs> Bazen ja nik eh, bai. eskolerria iparren da eh gune rakargari bat benagia dena aipatzen diren sifreak dira nahiko esanguratsuak, 3000 pertsona urtero eh, Bertan geitztzen dina goduan horri asko da, eta eta areagotu du presioen emendatzea. Mm -hmm. Oten alda da alarma jotzen bai. du, baina laguntza ere e, eskaintzen du, hori ere egan behar da, ba. ikitzen bai. du zuena, hori da azkenean. Bai. Boguk egin duguna da eh, non baiten gutxi aipatuazen eh, dagoen krisi horretan edo egoera horretan gutxi aipatua zen eremu bat tukitu dugu, arren baitu alokatze, alokatzen, etxibitzak atzor alokatzen dituztenak eta emandu aukera ere bai, ba mai gaineratzea eh, krisi horren beste aspektu bat eh, or alokatzaileena or alok, mm. alok kontratu hiru zurtiena gero baita ere kanporatze etxibizetatik kanporatserena eta egin genuen bere garaian sortu genuela e, diagnostiko bat etxibizaren gaiaren inguruan zu hartu ginen e, bainkastak eginik karri, karriketar etxibizaren gaiak e, ba, egoera larriak sortzen zituela. Hai. eta zinez herritarren e, e, arazo nagusi bat bilakatzen ari zela eta beziki zeiki alokatzen zuten edo erritar sumeetan eta eh, horregatik heldu ginen eh, asiginen eh, gaia eh, gogoetatzen eta diagnostiko bat egin genuen eta proposamente atzak egin. Mm. E, ari hortara egia dena aipatzen duen e, guneroko borrokak edo e, komisiorrek emaiten dugu aukera ere bai egoera zertan den azertzea eta zertan dauden erazoak e, milagos berreun pertsona e, kasu keitia urtan asko da Vai. eta horietarik ainitz heldu eh, zaizkigu ba aluka, iru, alokazio 38engatik ondorioz edo kanporatzen ondorioz gaur gainera gaur egun baituko ino kasu larriagoak non 80 90 urteko jende batzuk etxetatik kanporatzen etzeko arriskuan dauden e, sustut e, bigarren egoitzak edo, edo E, so, e, e, sortzeko eta hori egoera larriak diaz, elarro gita marurtetan, edo larroi urtetan, ba, bizia eginduzur beti zure eremu berdinean edo hauzo berdinean e, etxerik gabe gelitzea ba batean, edo arrisku horretan egotea babatean, ba batean, ba Ba, oso kaltegarria da pertsonaren eta eta arazo sozialak sortzen ar, ba, larritzen ditu edo mm. e, guk egiten duguna da jende hori lagundu e, ikusi aterabideak beraiekin kontratu dut zurren kasuan astapenean aldene horrian e, saiatzen gira kontratu horiek hausten eta jende horiek ez dezaten kontratu horiek pairatu eta e, kanporatzen aldetik ere bai e, begiratzen dugu e, zehazki zernolako kanporatzak diren e, legalak ala ilegalak diren eta e, aterabideak e, saiatzen gidea txemaiten edo auzten kanporatzea eta ez badin badugu al ba pertsonarentzat aterabide bat txemaiten bi hitz problema handiena da gehien bat itxasbazterrian kostaldean edo eskolerri barnikaldia ere gerota gehiago unkia da badituzu alertak Arruan baditugu Iparralde Euskal Herri osoki. Osoki eztabakarik da gero ia dena kostaldea da gehien ukitua zenor dago presio handiena Dai. eta bereziki e, turismoifikazioaren e, gaiaren inguruan eta eta aipatzen dugun ditugun e, Airbnb modako plataformek e, ba bultzatzen dituzten gainja e, konpensazioarekin e, pentsatzen duguna etena, etengo dela edo bintzat e, regulatuko dela. E, baina hala ere, bon, e, oraindik badira kanporatzeak e, etxetatik edo e, uda, uda eldu delaik, eta berezikik gara jotan e, oino egoera e, gehiago da ozkago. Eta, ara, baina Iparra Euskal Herriu oso haukitzaken egoera bat da. Eta higiezin edo agentzia imobilario horiekin, ba respirako indarriokoa ere bada hortan ere indarrak xautzen dituzue edo azkenean ari da aldatzen gauza bat ba Egia dena ditugu egoera naikulariak omioli da izena egin genuen ekintza bat e, agentziaren aintzenean ze bo egia dena e, gaurgun prefeturak sortu izena komisio berezi hori e, kontratu hiru zurtiak e, ba, kon, ba, kontrolatzeko edo horrek laguntzen du eta egia dena agentziek ondorioz beldurra diote gehiago E, olako kontratuak e, marttzen jartzeari eta edo izenpetzeari eta hor gutxiago dugu agentzieekin e, harremana, baina bo, ez duarra nahi, ez denik berrizitzuliko, eh? baina mm -hmm. baina jabeekin, horreindik baditugu olako arazoak. Eta presioen neurtzen ere zenta horren zondugu, denak ali dira harrituak hauza ere presioak ikara erri gora joan diela, ehotu direla, mm -hmm. hortan ere, hartzen tizte lanbatera maiteen edo ezin duzu ezueko eskoa sartu. Bo, hor eh, azken azken gara jotan ala ere dinamika azkarrak bultzatu dira, bo irigun elkargu aldetik, right. e, aldak ere bai ekartzen du bere harria eraikin horretan, eh, baina bada ere herrian bizi plataformaren eh, borroka. Eh, bo, etxe eh, prezioen aldetik ezinbestekoa eh, da eh, momentu batean mugatzea, eh, bai alokairuen eh, prezioak aipatzen da eh, aloka, eh, alokazioen eh, frezio mugatu bat martxan jartzea ipar euskal herrian, hori e, berri ona da, eta hortara espero dugu. Gero, e, bada bigarren egoitzen ere arazoa, eta hor egia dena eh herrian bizi plataformarekin bon, e, manifa aipatu delata taaren ba eh manifaren egunean eh bat bultzatu dugu eh 2024ean eh 2024 martxoari begira bigarren egoitzaile geiagurik ez ipar Euskal Herrian 121a eh bigarren egoitza Izigarria da eh badia herrialde batzuk non de ezin da gainditu eguneko goia, suitzan ebantzagun e, ezin da. Eta Ipar Euskal Herrian emendatzen ari da, eta ez zirean horriak hartzen horrentzat. arriskua abadugu gaur egun Ipar Euskal Herria bilakatzea e, kodazio moduko e, turismorako edo bigarren egoitzako eremu bakar bat, eta bertako jende, ezin ezingiago hemen bizitzea tzeko eskubidea izatea. Eta hori ez dugu nahi, horrean e, Orduan ultimatu bat oh, egin dugu herrian e, bizi plataformarekin eta eta ikusiko dugu nola gain, nola martxan jartzen dugun e, ondoko egunetan ukanen dugu bilkura hortarako, lurtaindia ere herrian biziko plataformako <lataformako> kide da eta ara guk guk e, bai e, guk eskatzen duguna mantzagun aipatzen bait ditugu kanporatzeak gaur egun frantzian legala da beste errialde batzuen tan ez da legala hor Alemanian de, manzagun, orduan e, ari gira lan bat egiten e, parlamentariekin e, kontratu edo kanporatze horiek e, debekatzeko debekatzeko mm. Marriz Kasuno, lur zain berriz laborantxako lurren zaintzen pasten du denbora, eh, mm. lehenik, eta bon, egoera zertan den laburskia ipatuko daukuzu, baina nolaz laborantxoko lur horiek ez dira espekulaziotik babestuak edo gerizatuak? Bon, um, anitz zenbaki eman dira goizuntan eta lehenik uh, ohartzen gira uh, presio emendatze eta erainkuntza emendatze horiek eragintzen dutela laborantza mundua dudarik gabe. Eta beraz uh, etxe bizitzak emendatzen direlarik, uh, presioenak emendatzen direlarik, da lujen presioak ere emendatzen direla. Baz, eragina handia bada hortan. Gero, uh, azken ogoi urte hauetan, uh, zenbakiatan ikusten da, ergeak, adibidez, ergea da uh, frantziak egiten duen inventarioa handi bat, horra gehtzen da, uh, amazazpimila hektara erabiltzen zirenak laborantzako galdu zirela. Eta, zendako galtzen dira? Bon, da uh, badira hainbat hazoin, eta ez bakarik era ikuntza, goizuntan haipatzen da hainitzera ikuntza, bada era ikuntza, baina, O, nachtu behar da ere, badirela behertzak jasoin batzu. E, mendigurean adibidez, luk batzuk zikintzen dira, e, lache bilakatzen dira, eta hoianak gaina ahitzen du. E, badira ere, e, luk batzuk haixialdi leku bilakatzen direnak. Dirudun bat egiten dira e, kanpotik etxeak erosten duzte, baina ere e, ere muak. Eta hori, Duela ogoi oita machukte, behar bada, hainbeste ikusten beste ikusten. Gauhegun, uh, jendek nahi dituzte etxeak erosi, gehi, bizpairu lauektara, bizpairu potoka emaiteko, eta uh, babesteko haien uh, etxe inguruko ere mua. Eta, beraz, haixialdi leku horiek, ez dira iraikiak, bainan galdua dira laborantzarako. Eta hortaz ere, uh, gira, eta arbonan egintzelaik okupazioa hori salatu gain nahi ginuen ere. Beraz, um, Bai, egoera ez da biziki alaia, hori jaiten da gutienez, eta lujak ez dira baitespada barbestuak. Galde egiten du zendako ez diren barbestuak. Dira egiturak oztarako, normalki? Bai, bai ba dira egiturak. Bo, lehen uh, tresna, goizuntan hainitza ipatu da, da plangintza. Uh, lehen tresna laborantza lujak uh, barbesteko da klasatzea, laborantzako, eta ez, erainkuntzarako. E, iduritzen zaigu eta goizuntan autetxiak entzunez ere, badela konsientizatze bat, eta legeak ere, e, no bait, bohtxatzen ditu autetxiak, e, gauzak, pixka e, e, bat mugiarazteko, lujako beki, Babesteko, e, bon, beraz ez dakik gu ean borondateari esker egiten den ala legeak bortzatzen duelako, baina ala ere pentsatzen alda ondoko markadetan behar bada e, lujera ikigahi gutiago izanen direla. Hala ere e, segitzen dugu eraikitzen eta gauza da e, borondatearen eta egealitatearen artean Uh, bertzeu jasbat egin behar dela. Eta egealitatea da, gauhe egun badirela plangintza batzuk bozkatuak direnak, eta guk usua aipatzen dugu kanboko uh, eredua adibidez, hor, plangintza bat badugu bozkatua izan dena egielkargoan, ala ere, behaz, uh, haute onartua dutena, uh, ez guziek, eh? zute denek bozkatu biztan da, baina alere gehien guaukandu, Eta uh, plan gintza horrek, uh, pentsatzen du bere planifikazionea, uh, iduritzen zain pixka bat dela lehengo modelua, uh, depasatuaden modelua, bainan, uh, egiten da beti, jenai beita eraikuntza, beti edatuz. Eta ez baita espada, densifikatuz zentro erdiaren inguruan, Horidu legeak normalki uh, bultzatzen gaur egun painan sigitzen da dat hori. eta edat ze hogeek uh, baditu bi ondorio nagusi batetik bon, bon, lu jaiatzen da, laborantzako l jaiatzen da biztanda eta laborantzako l oberenak jaten dira. eta kanbokoa eredua uh, argia da eta uh, Ez da, lotizamendua, mendi konkur batean egiten, egiten da, laborantza uh, lur edek batean, lekusalean, uh, eta ara, behaz, hortan uh, uh, gira oinokoan, eta ez dira oinok gauza kaldatzen. Baina, hmm? ba Ados, bainan e, lur zain diaziek, laborantxako zaintzen ibiltzen ziste, bainan badira egiturak zaferra bezalako bat, e, ordena, bainan legia, saiesten alda, horduan ez dakit hor autetxiek ere huestian aipatzeko e, manera bazen, ere e, badea galderik lege hori pixka bat gehiago tinkatzeko, gakotzeko, ez saietxetik pasatzeko. Bai, uh, laborantxabonduan behaz aipatzen duzu uh, zafeja egitura, bez guretzat behar da zinez uh, legeak, uh, bon, fitejaiteko legeak emaiten du zafejari eskubidea preamtatzeko lua lua Luch bat salzen delaik saltzen balin bada uh, laborari ez den bati edo uh, presio biziki gora batean salzen delaik zafejak bere eskubide hori baliatzen du Eta guk, lujza indiarekin, uh, galde egiten dugu zafejari preamtatzia. Zenta uh, denboran, zafejak naiz eta baduen eskubide hori, etzuen baitez bada egiten, behar du galdegile bat, buzultzat zaile bat, nonbait. Eta lan hori, azken urte hauetan, anitz ere mandugu lukzain diarekin. Uh, anitz lukzaltze uh, aztertu ditugu, uh, berreun aldiz saiatu uh, gira uh, zeiten egiten, eta uh, ainitzetan lortu dugu. Uh, Batzutan, uh, presioa apaltzen da. Behas, presioa berrikusten da, eta hor saltzea salzea hausten da. Behas, hori, biziki importantea da. Baina, bertze, uh, agertzen den gauza, azken orte hauetan uh, hanitz, da uh, esku bideori mugatua dela hala ere. Adibidez, uh, batzutan, lujak saltzen direlarik, jabeak saltzen aldu gozamenik gabe. Beaz, lujak holtasuna xalt, saltzen du, bainan gozamenik gabe. Kasu horretan adibidez, ez aferrak ez du uh, pramptatzen al. Beaz, or, bon, ez du gudeus egin den al. Beaz, ikusten dugu zinez legeak uh, mugatzen duera uh, posibilitatea. Eta bertze kasu batzuk ere uh, badira nunez zuen preamtatzenal, adibidez uh, ontasun bat saltzen delarik, etxea gehi lujaak, sekulan etxeak galdua balin badu laborantxako erabilera, Ordian uh, zaferrak ez du ontasuna bere uh, oroko jotasunean preamtatzenal. Bakarrik luak bainaan badakigu, lujak pramptatzen baditu bakarrik, azkenean ez dira pramptziori bururat ere maiten al. hor legean badazinez huts jaundi bat, eta uh, beaz behar ezkoa da legea aldatzea. Landu dugu, uh, gero uh, parlamentu, parlamentuekin uh, batez ere uh, brurekin uh, eta bertze batzuk ere lotu dira, etxaniz, eta bon eskualde guzi taik badira haute batzuk uh, parlamentu batzuk, pres direnak lantzeko, lege proposomena ina da, kasik uh, bon, ez da guk nahi dugun urrun joaki, baina nalere badira hortan uh, gauza interes Eta hor Gaugegun arazoa dena da Filipe aipatu duena uh, hainzinean uh, gauzak ez direra ainzinatzen esta esta du baitan. Uh, Macronen lehen uh, mandatuan jadanik uh, ejan na zuen izainttzela lujri buruz uh, lege handi bat bon, Lege haundi, handi hori ezta sekulagin guk nahi dugu lege legixipi bat nun zafejaren poderea azkartzen den, baina ez dakit ikusiko dugun. Hori da erazua. Parlamentuak ere uh, um, nahiz eta erakusten duten eleetan bederen pres direla gauzak aldatzeko. Uh, alde batetik ez dute behar den lana bururrat ere maiten. Ez, uh, zendarek nahi du Frantzia meailan behar direla uh, elkartu lege hori uh, susten Eta ere uh, hemen jendeak erakutsi behar du ere, uh, nahi duela, presdela uh, eta hortaraako mobilizatzen girelaik, manifak badirelaik, uh, direlaik, jendeek ere berdte erakutsi beren susten gea eta... Uh, manifeek, uh, okupazio uh, okupazioek uh, piskabat bultzatzaile dira uh, autetxean eta autetxean autetxeek behar dute ere, haien giletik bultzatzaileak. Euskiz, pues erraiten den bezala terrenu antziste lekian, eh? e? Egia ja, autetxeak gehiago e, beren herriko etxetan, eta entxatzen direla aldutena aldaazten eta gauzako mugiazten ziek lehen lehrot antziste ba okupazioekin Eh, biak ere eh, pentsatzen dut jardukitze biziki boztitzak ere badirela, non bait bakotsaren jabegotzen sartzen eh, baita, orion eh, hori ezin unki, edo kakana asleak zirezela, pentsatzen dut hori behin ba hogiegotan entz du zila. haste aldan... Eh, Bai, bai, bai, abeek istituztebait ez da guztuko gure gure gure ekinzak eta gure okupazioak gero guk egiten duguna da gizarte zibilaren zaintza eta hori da gure gure rola eta eta erakustea ere gizarteari kolektiboki denak lelgarrekin batuz aurre egintzen aldiogula egoera bati eta gaurregia dena etxe dela egoera larri bat egoera larriak erakiten ditu Eta jendain hitzentzat e, ba, kolektiboan izatea, kolektiboan egite okupazio bat, kolektiboan emaiten ba, du indar bat eta indar hori zigarri garrantzitsua da. Eta egia dena ere e, eragile politikoa begira edo e, ba, gauzak aintzinatzeko ere bidea irekitzen du. Horran bai e, jabeek. Ia ja, berake contenta askotan eh, iraizten gai dituzte baina bueno eh ara menen eh, joantzina be joantzina eta gu ez gira gure pertsonalki gure gure ez da, gure pertsuna saiatzen egirak babesten, edo gure ondasuna guari gira saiatzen gira bentzat e, denon, e, denon onurarako adin, e, bideak e, e, irekitzen eta eskubide bat e, be, saiatzen bermatzen. Eta hor, Luzain Dian, laborarien kintzi izte, laborariak dira non baitzaltzaleak, edo horre parez parekoa, ez ditaike errex, eh? Laborari batzuk badira saltzaile direnak. Baina badira ere uh, jabe anitz ez direnak laborariak. Eh? hori uh, uh, Egeada ursu pentsatzen dela laborariak direla saltzaile, baina gerotageiago badira uh, jabe batzuk aspalditik ez direnak uh, uh, laborariak. Eta saltzaile direnak gauhegun. egun. nahi, uh, ondoko izan direnak. Ara, eh? ondoko izan dira, eta laborantza ez da gehiago pratikatzen aien etxaldean, alokatzen dituzte lujaka dibidez, eta memento batean, Depende, edo partimen historio, transmisiorik ez da egiten gehiago familian, partimenak egiten dira, eta ondokuek nahi dute saldu. E, bon, usuek haiten da Euskalegian bizkia girela, etxeari, lujari, e, lujaldeari, e, eta nitakita zeh, baina saltzalea e, saltzale e, delaik, e, ez du hori pentsatzen, nahi du ina egin, eta saltzailea izaiten alda hemengua izaiten alda kanpotik jina den nox baitere, e, denboran erosia duena etxe bizizako, eta begiz saltzen, edo Beste, eta gero pajean badira erosleak, badira erosleak eta erosle horiek dira batzutan, eta egia da, zuke janduzuna COVID-a uh, uh, izan dira, sa, erosle anitz kanpotik dinak direnak, baina badira ere hemen erosleak eta uh, pres direnak uh, kario erosteko ere. Bez uh, hori da, mehkatu librea. <laughs> beaz, badira saltzaileak badira erosleak. Eta, beaz, hortaik uh, ez da ejetxateratzea. ja, begotza pringe batua, jantzian uh, sak jatua da, baina eskolegian ere puskat. Beaz, uh, E, ez dakit gu ksatlatzen ditugu, eta ene ustez, hain e, ba, zinean, haipatu da ba, ba, batzutan agentziek e, behartzela biskabat e, belduja shakarazi, baina usteut, e, ja be privatuek ere, ez dakit da belduja shakarazi behar den, baina behar dute biskabat ahalgi izan, alere, emmentu batean. Haipatu <gülüyor> kodogo, jabe gotza gai untarat orai obiltzen gira, e, zuzenki, etxalde interes kolektibo kopeata, kopeatifa baren siedetan baita e, jabe gotza kolektibua e, sustatzea, beinatetxe bez da, e, etxalderen proiektu eramailea eta berak orai erraiten dauku gehiago. Denek behar dugu eskuetan berriz hartu hontasunen e, jabegoa eta heritarek dute hontasun jabego hori kontrolatu Echalde Kooperatiba sortu da duela haman bat urte, siberuan erosiz uh, bi egoitza, eta Beroi Hamar lagunek, erosik, bildurik eta guai uh, erosten dugu Kostaldean, Kostaldeko uh, etxe bizitzen erronkari buru zarbaite eman nahiz, uh, sortzi apartamentu uh, uh, heben beian bokalen, orduan uh, gero imebla horietan uh, gero gozan menen saltzeko, Horko egoilearrer, ego hor alokaidetiar dira eta salduk edo dugu orduan gozamena, yuzu fruktia, hor bizi ditian, berren bizi iguzian, eta hori baldukete ahala, edo araxaltzeko gozamen hori, edo bestelan emaiteko familiari usteko ondokoer, berren aurrer edo jober. Adibide bat, be apartamentu batek balio du ehun eta jiruro mila euro, Uh, gozamen duneak erosiko dute ben, beren partia laurogei mila euroetan, presio erdi, gehi hilabete guziz eman den dute bere hun oro. hori. Eta horik erosi duten partia, partia laurogei mila euro horietan, araxaltzen bat dute, berri zer eskuratzen dute diru hori. Eta bere honero emaiten duten orienta, horiekilan, be badute ahala, familiari pasatzeko, e, eta gero guk badugu etxalde gila, e, ahala, diruaren turnatzeko, eta zunieke jendere eskatzen behitugu dirua, horren finantzatzeko, eta orduan, a, dirua itzuriko deiegu bere honero horiekilan, eta e, gehi, Dena tornaton duan, ebe ondoko imeble bat erosten ahalko dugu. Eta bere unero horiek etoriko behitira behin betiko. Dene tara, sortzi apartamentu behitira, behar dugu uh, miliubat eta hiu ehun mila euro bildu. Bementuan ehuneko hamara bildu dugu, oso gutxi, Hortako dugu sortzen gaur uh, un livre logeman etxalde. Uh, jendek parte jarri zaten horren pakatzen eta nula uzufruktu horiek pakatuko beitute beren partia, horiek interes bat emaitan dugu jendei. Hor bezala gule de deliberua da erosten dugu eta chaltzen gozamena, malgozamena lehen etxe bisitza gira, rezidiantzo prinsipala, bakarrik, eta hebenko jendentako. Bokaleko jendeak baduke, badukete lehentasuna baiunako jendene etzin edo bordeleko jenden etzin. Hala, lehenik, herritarer, eman, eta segurtatu, teilatu bat, baina hori ez estatuari eskatuz, baina gian horrek sortuz. Badugu eh, ahala, do jakiteko guretako zer den hunik, eta huni den gaurko egunean da, aldatzea pixka bat propriete pribe horren itxura, eh, komprinitu, bardugula, bardugula gure ganatu eta legeak horren baren gian horren baren gian horren pentsatu lege, legeak, arauak. Hori posilio behita, propriete prive dela kohortan, bena, haman komunean erosi behar da, propriete prive hori. Behin betiko be erosia dena, betiko erosia da, eta hor, be, asol bian bizi da, herritara. Hala, be, be, berak edo bere familiak izari diru garriekiran, beraitzinekoek eta berak zarten duena, bere ondo kuentako ere. Hala, minbera den toki batien txistakotxia sartuko ditugu orain, Eta bai, jabe gotza, privatua, kolektibua bilakatzea. Denakunkia gira afera guntan, zer diozie. Beraz, bo, sede hunekin lehenik, galde iten dauzego, iardokitzea. Eta, bon, egia da, sakratua dela, jabegotza pribatua privatua, kolektibo bilakatzea. E, bai, <risa> eta gai, gai handia da ere, ez da erresa erraitea norbaitibo, ez, er, ez, norbaiti ez? gu matitik bestea kolektiboki eraman du, bo, gu, alde espekulazio, gaur egun bizi espekulazioa e, nien guruan, Siur da, etxe bizta sozialak, etxe bizta sozialei, eman berko genieke e, e, lehentasuna edo, baina bon, gaur egun ez da ala, eta e, badira lokatzailun dutenak privatuan, gaur Iparri Euskal Herriko biztaneria eren eunik, pen, eunik bosta etxe bizta privatua du, hori e, kontuan hartu behar da, eta ez da gutxi. Orduan, intesgarria e, da etxalderen proiektua eta beste hainbat proiektu bezala. Intesgarria da ere gaur egun bultzatzen diren behegezen moduko ekimenak. Etxe e, bizitza lokazioaren prezioen mugatzea e, martsan jartzea ere intesgarria da. E, konpensazioa bezalako naurri bat horrek gure ikuspundutik milaka etxibizta berritzere e, e, merkatura berbideratuko ditunak ere interesgarria da e, alokatzo, alokazioaren gaiaren inguruan. Bo, E, eta wala eh privato buruz pentsatu privati uh, hori erabaki politikoa izan berko lukra bero, konstituzioan sartua da <laughs> ordan ba badabide bat oraindik hori hori uh, aldatzeko eta anartean berdira tokian tokiko eh, neurriak edo Aplikatu. Edo. Eta mentalitateak ere. Eta aldatu, mentalitateak aldatu. aldatu. aldatu. Denak unkiak ira. Ba, ba, ba. Go, hori, beti danik. Mm -hmm. e, lurza indiak atik. Zuek pratikatzen duzu ezkenian jabe kolektiboa kolektibua, zeren, badira, agarodita izkese ugo, baina beren lura bizitegia eta etxaldeak, e, eskaintzen dituztenak lurza indiari. Eskaintzen, ez dugu errainkitoik, baina, Lurza indiaren esku uzten dituztenak. Badira frango edo ono agaro gelditzen da? Bai, bat dira, lorzainiak eskuratzen ditu lurrak edo uh, zafejaran bidez preamptio bat egiten delaik, baina uh, egiten alda ere jabearekin uh, adostuz. Eta beraz, uh, laborari batzuk ez dutelaik uh, segi daik batzutan, egiten digira gure ganat, eta presdira, uh, uh, onargari den presio batean saltzeko uh, lorzainiari, batzutan presdira ere ez bere ala eskuratzeko sosa eta denbora hartzen dute, Uh, batzutan horloitzzuen uh, adibidez, elenik hasi dira alokatzen gazteak eta gero loreinak prest zelaik eta susau bildu duelarik uh, erosi du.zu hori bada eta badugu bai kitkiok kitio erraititen behiitzen bai badugu kasu bat Nun uh, laborari batzendu uh, hainzin bere testamentduan ejan duen nik nahi ditu atsolutki uh, nirelukak uh, ba bestu eta nahi dut uh, uh, laborantsa se uh, uh, egitzeko uh, manera bat atseman. Eta beraz, utzi du, kitoik lur zain diari, uh, bere etxaldearen parte bat. Eta hori posibilibet te bat da, horrein uh, arte erosten ginituen uh, luk zain diak komanditaren uh, bidez lur batzuk, eta gauk egun badugu ere uh, fundazioa, terdolean egiturak babesten duena, eta fundazioarekin ukaiten alditugu uh, etxalde batzuk, behaz uh, jendeek maiten aldituzte uh, ontasun batzuk uh, bizik delaik, Baina ere, zendu ondoan, legatu baten bidez, usten aldituzte, uh, edo, uh, edo lujere moak, edo etxak, edo sosa uh, ere, gehtatu da ere hori. Uh, Bezikin teresgahia da uh, lujak kolektiboki erostea, eta batez ere, eta hori ez du guaren hitz aipatu, ba batez ere transmisioa uh, renten Interesgagia da hor ez beita berriz pagatzen berriz salttzen berri zeosten. Be gaur egun denboran jeFAi si behitzen dira be baino jourte baino gehigo uh, lurtzendiak segitu du jeFA ere uh, abiatu zuen lana gaur egun uh, lurtzendiak baditu uh, laborari batzuk uh, etctara heltzen ari direnak. Eta beraz hor uh, ohartzen dira uh, transmiszioa uh, egesten dela e, la, hor instalatu den laborariak usten aldu bere aurgei bainbat dirauzak pres direnak segitzeko, baina ere kanpotik jinen uh, den uh, gazte bati. Bez... Uh, uh, administratibo ere, errexago dela? Errexago dela, zenta hor uh, instalatzen dena, beti uh, Hor da, um, alokatuz, behaz, erabiltzen du lua, eta bere uh, biziguziko erabiltzen aldu uh, lua hori, baina ez da aldi oro, belaun aldi saltzen, uh, uh, edrosten, ara. behaz, hor mm. daik ateratzen gira, eta uh, gu kalotkatzen dugu ere, uh, onargari den presio batian uh, presio ofiziolean. Eta hori ez dugu aipatu, baina etxe bizitzari den gauza importantea da, gauk egun, ja behainitzek ez dute alokatzen uh, ofizialki, baina prekaritate haundian, uh, nahi behitute lujuri atxiki, sekulan, eraiki gaji bilakatzen bada. Eta hor. bada arazo bat, eta hori gauza hori ez da uh, kontrolatua. Mm. Eta hori ez da normal ere. Eta non bai txaltzen balimada ere, batzutan ez da gustu, bere gustorat txaltzen ere, diru beaja ere baita laborari zonbait zuen dako, erreteta eta hori beste gai bat ilotzen gira, baina nunbait ere da egoera laborariarena ere, zaila dela, eta lurpuska horrek balio hartia duela, eta saltzen da. Biarko egonkan agusia laborantza munduan hori da. transmisioarena zenta badakigo uh, laborarian eren batek ez duela segidaik, uh, bertze bat da uh, ikuste azze baldintza uh, emaiten alden laguntzeko laborantzatik kanpo diten aldiren uh, gazteak, zenta ez dute laborariximea labek beti segida uh, hartu nahi, eta laborantza iranko jana ibadugu garatu beharko dira lujak du. hori beharko da hmm. bon, ba, Ginoen, eh? behark bainitz oraino luzatzeko bainantziek bakotsak zientxailean nola ikusten duzue gero hurbilori nikusten dut <laughs> be, be segitu berda e, segitu berda borrokan eta segitu berda salatzen eta okupazioak egiten e, urzain jake egiten du berere muan gugurean E, Gauzak aintzinatu dira, la ere azken urteotan orteotan, e, randaitike, e, bentzat e, etxe bizitzari dago kionez. Eta gu alda bezala, bon, erraten nuena, e, e, badugu gure guneroko lana, jende hainit zeldu zaizkigu, segituko dugu lanean or, e, aldortatik, konpentsazioa jarri da martxan horri bezala, e, jadenik oso, eta As, ikusi dugu ere ba, lortu ditugula, lorpenak izan ditugula eta hori ba, ikurra da eta jendea pozik da eta horrek borroka edo, mentzat e, segitzeko gogoa eta grinia pizten du E, gu alda bezala e, konpensazio eurria martxan irradialdela eta e, ba, zaintzalana sigituko dugu. E, e, inspekzio talde bat mundatua umen duzuela, kasu? <laughs> Baiz, e, e, bat dugu etxe bizitza privatuaren e, komisioa eta etxe bizitza publikoaren aire bai, eta pribatuaren komisioan erabaki dugu horren e, berriki, ba, inspekzio talde bat osatzea buron e, dres frango e, eman dute izena horretan eta ba, zaintza ditugun datuak kontuan harturik ba, zaintza lan hori segituko dugu eta ba, ez da dira izan ba, gertatzen baino badira e, gertatzen aldirenak e, baiabek e, legea e, seiatzen baino badira ba, saiesten ba hor e, ba elkargoak egiten du bere lana e, kontrolan kontrolen aldetik eta guk gizarte zibil bezala hori guk ere guraldetik erabaki dugu Ba, elkarlanan aritziko ere, eta ikusten marimaitu goegoera, ba, ez normalak, eh, segitziko. Arriz, kesuno, dursa indiaren izanien, usta, taipatu zula, eh, labur biltzeko. ondokoak egitea, transmisioa, hori dela lana handiena? Bai, hori da lana handiena, eta guk segitugu dugu, bon, hain izekaranduen bezala, guk ditugun uh, tresnekin, eskutan baditugu hainbat tresna, baditugu ideiak, uh, batzutan mobilizatzen uh, badakigu ere, uh, behaz, hola segitugu, Gu dugu zenta horrek uh, emaiten du ere gogoa eta lan konkretua ere maiten baitugu. Gero horrek ez dukentzen uh, autetxe kaipatu de dutute legearen aldetik gauza batzuk aldatu behar direla. Baina ez gira egoriten alere jahik uh, egan ez boan legea aldatu behar da puntxo. Gu kere behar dugu aizan behar dugu eraiki biar, uh, biarko lujaldea. Uh, ura horre nahi dugun nur lujalde hori. Et là qui va à 1000 esquerre et à 1000 esquerre Cacheneau. Ba, zuekin bururatzen dugu Euskal Edabideen saio berezi hau etxe bizitzari buruz eta laurantxako lur zerea izan gira. Milesker espeletenia ostatua, ba, gela hau guretzat eskainirik gaur, eta ba, emankizun hau egiteko baimena eskainirik biztan dena, Milesker, Euskal Edabideetako lankide guzieri eta... ¿Dónde coe una carte?